Ara s'estan fent les obres d'accés eh, per la rampa i les escales de manera provisional perquè ho posarem en marxada amb l'ide de, de que això n' fent proves. deguéssim quan es posarà més en funcionament serà eh, la mostra de flors de Santa Creu es faran allà i, i eh, se n'hian fent actes. Després es preveu el mes de juny tancar-lo, i acabar les obres definitives, fer-los de juny a setembre durant l'estiu, aprofitar fer les obres, posar les grades que hi han d'anar, fer els accessos correctes de tot arreu i el mes d'octubre diguéssim que ja funcioni a plen rendiment.